Hola dende a casa E que pasou, Juan? Como é que estás a gravar dende a casa? E que non se aiches a camiñar? E que facía tan mal tempo que non puideches gravar? Por que? Por que dende a casa? Bueno, pois recordaredes que hai tempo que gravei un episodio no que plantexaba corretos para o 2019 E un deles era facer 21 kilómetros 21 kilómetros unha vez cada 4 meses É decir, tres veces ao ano ou unha vez cada cuatrimestre Estamos xa preto de rematar este primeiro cuatrimestre do ano Así que tocaba, tocaba facer esa tentar Facer eses 21 kilómetros E como a verdade non as tiña todas conmigo Cando o toño biciclo aí atrás envioume un audio correo o seguinte E é que podería, por que non? Intentar facer estes 21 kilómetros Grabando de principio a fin De xeito Que o feito de estar Falando constantemente Fixese que esquecese Fixese esquecer Estes problemas que teño nos pés E a fe Que de non ter sido por Esa grabación que acabo de facer Oxe mesmo Oxe que é sábado 20, 20 de abril Oxe 20, non? Sábado 20 de abril Aí ao mediodía Empecéi a camiñar E rematei os 21 km. Spoiler, sí, conseguino Pero claro, foron máis de 4 horas Así que eso non pode ser Esa grabación non a podía facer como un episodio normal Non pode ser un episodio normal O que estás a escoitar agora é o tráiler de esa grabación O tráiler, segunda clasificación que Apple ten imposto recentemente Que vos quero contar neste trailer? Bueno, pois si, sí, que ofixen Que para eso contei coa xuda inestimable De todos e todas a... Bueno, non de todas, porque solo foron todos De todos aqueles de vos Que me enviasteis un audio Toño Biciclo Carlos de Istorracin Enma de boxes e Intro O Doctor Genoma de Un Papá en Apuros Pello de varios Podcasts agora mesmo da red por momentos e... tamén Raguenó Un ou ouvinte dos que, vamos, ten, teríamos que proteger como, e guardar como ouro en pano Gracias a eles, pois a cousa foi moito máis doada E ainda que o pasei mal, non vos vou decir que non ao final e Ainda que a gravación estivo chea de problemillas Tive que parar varias veces o sea, non, non é que tibera que parar, porque o que quería era empezar a gravar eh, Editar, o xa, sea, se, nen sequera ter que editar ese audio E ponelo así Agora explicarei o que tedes que facer para poder eh, poder botar unha orella, se queredes. Bueno, pois que tivo bastantes complicacións, porque en algún momento dado o cable do micro soltábase do móvil, pensei incluso que non tiña grabado un trozo e ao final si sí que estaba grabado, e volvei, o, o voltei a gravar unha explicación... Bueno, foi un pouco complicado e ao final si sí que vou ter que botar unha edición. Pero a idea era esa, facer máis non esa caminata e poder terminarla con éxito, cosa que, como digo, ocurreu. Como non o vou poñer como un episodio normal, porque, xa digo, so foron 4 horas largas, ¿quén vai poder escoitar isto? Bueno, pois as únicas persoas que van poder escoitar son aqueles de vos que me enviasteis un audio. Así que esas persoas que nombrei hace un momento o poderedes escoitar. E o resto... Bueno, pois o resto, se queredes, escoitalo E dester que pasar por caixa Pero, Juan, vas, monetiz vas monetizar o podcast? Non, non o, vou, non o vou monetizar Pero o que sí que quero é aproveitar a ocasión Dixen, bueno, como este é unha especie destes episodios Que sacan os que están en realidade a monetizar Non é Unha, unha especie de, de edición especial ou de mm, bola extra Como xe estu a chamar durante a grabación Bolaestra confundíndome con Balaestra co, co podcast de, de Pedro Sánchez, pero bueno, ese é outra historia Dese, eh, Pois por que non? Pero bueno, se ti non queres mortizar co, Por que van ter que pasar por Caixa? Pois moi sinxelo, xa o sea que estamos Aquí en plan solidario todos E todas, se queredes Escoitar este episodio E devo ter que facer socios ou socias De Arquitecturas en Fronteiras Nas notas do episodio vou deixar Algún aligazón para que a podades eh, Atopar directamente, pero De todos os xeitos, simplemente acudides a asfes.org ou buscades Arquitecturas en Fronteiras en Google eh, atopera, atoparedes a web nacional, incluso tamén dende a, dende a web de Galicia tamén temos algunha aligazón que, que vos leva como facerse socio ou socia Canto custa facerse socio? Bueno, pois, o que ti queiras Podes incluso por un euro ao ano xa te podes facer socio ou socia O normal son 100 euros, digo polo así, ¿no? o normal son, digamos, a cuota normal de, de asociado ou asociada é de 100 euros ao ano, que incluso se poden pagar mensualmente en vez de dunha súa vez. E tamén o precio habitual para as persoas que son estudantes ou paradas é de 30 euros ao ano. Pero xa vos digo, esto que non vos é xa, eh, se vos parecen moitos cartos, non hai problema. A partir es dun euro, o sea... Se como, o sea, podedes escoller a cantidade, podedes poñer un euro, e xa está De algún tamén o que nos interese é ter moitas persoas asociadas aínda que, digamos, as cuotas sexan baixiñas. non? A parte de ser socio ou socia, tamén o que podedes facer é un donativo Se facedes un donativo a Arquitecturas en Fronteiras Que tamén pode ser pola cantidade que vos pete Igual é máis sinxelo facer un donativo porque podedes incluso abonalo mediante Paypal Mentras que se vos, face, se vos asociades O que teredes se quedeisar un número de conta bancaria Pero vamos Para facer un donativo Simplemente Paypal sirve E tamén teredes as ligazóns aí. E tamén están dende a web de Asfes Ou dende a web de, de Arquitecturas en Fronteiras aquí en Galicia A partires dun euro Xa está ¿Cual é a diferencia entre ser socio ou socia? Bueno, se non creo que vaya a ocurrir, Xa vos lo digo Pero se de algún xeito se me ocurre gravar outro episodio en este plan Pois todos aqueles de vos e aquelas de vos que vos fagades socias Non idester que vol, que pasar por caixa de novo, digamos, non? Sen embargo, os que fagades un donativo Si, sí, este donativo, digamos, que só sirve para este episodio Non quero... O sea, un, eh, eh, como... Os, que o que tedes que facer? Bueno, pois calqueira justificante de pago que, que teñades por aí Simplemente moi remitides a jordel ou a km gratis arroba com ou a km de balde arroba ou, ou, ou polo xito que vos queirades se xa estades en comunicación comigo Calquera justificante do pago me sirve. Non me interesa saber, nen canto o final é a cuota que poñedes, nin os vosos datos de DNI atrapalladas eh, desas. Así que simplemente un papel, digamos, eh, como se di, censurado, xa, vos mesmos sabedes o que teredes que censurar ou non. A mí non, non quero saber os vosos datos para nada, simplemente quero saber que tedes feito ou ben un donativo ou simplemente que so de socios ou socias. Pero claro, Juan, é que resulta que uh, arquitecturas son fronteiras, non son socio, pero resulta que si son socio de, de Farmamundi. Bueno, pois daquela, sirve igual. Convalida. Non ter por que ser socio ou socia de arquitecturas en fronteiras. Con ser socio de algunha ONG española a que incluso estranxeira. A que vos queirades unha proba de que so de socios, e xa está. Para o caso dos donativos, o mesmo tamén. Se facedes un donativo a calquera ONG Que non sei xa se arquitecturas en fronteiras, tamén me serve. Obviamente eu prefiro que o faga desa arquitecturas en fronteiras, pero, en fin, que no fondo dame mesmo. De todos os xeitos, o que vos ides a topar é un audio de 4 horas largas. Penso que ao final son 4 horas largas, porque igual xa digo que, como hubo trociños en que non... Eh, o xa, non gravei... Bueno, que hubo problemas na grabación, pois igual en vez de ser 4 horas son 3 horas e 50 minutos, non sei. Vamos, pero... De, de ese palo Eso sí, é un audio pf, Con moitísimos jadeos Con estornudos, porque xa digo que non o vou editar Vai ser unha cosa así en bruto non así Por eso, por eso que sexa tamén algo eh, Pura grabación non? O sea, Sin editar Como fago os episodios normales Que sexa algo máis original É unha especie de, de recordo non É unha especie de souvenir Do podcast, non é tanto un, un episodio Como tal, e por eso pois Os contidos Son repetitivos, desorganizados Probablemente se xa máis un castigo escoitalo Que un regalo, que un agasallo Así que vos mesmos Simplemente, simplemente se o que vos apetece É ser un pouco solidarios e solidarias facer un donativo ou asociarse A Arquitecturas en Fronteiras Ou a calqueira outra unha que E de paso, vos apetece Pois como, me, como mínimo pon, ter o audio escoitalo cinco minutos Ver que non paga pena e, e xa está Sabei que se me achegades esas probas teredes o episodio. Como vou distribuir? Pois probablemente o que fagas a crear un feed específico para este audio, de xeito que se o escoitades pois directamente en algún en Overcast ou tal, incluso ided estendo algunha foto porque fui sacando segundo iba camiñando, an cada quilómetro, mais ou menos cando se complicaba a quilómetro, sacaba unha foto. Entón, hai de ir ponendo esas marcas pum pum pum pum pum pum ao longo do audio para Se tedes un podcatcher que o soporta Pois ir vendo esas fotografías non Incluso tamén poñerei incluirei un, un plano Nondo percorrido e todo iso Para que podidades seguilo De xeito máis sin xelo de, todas, bah, que de todos os xeitos Isto está publicado no Twitter De quilómetros de Balde Así que tamén o podedes consultar ali A ver, a unfice Para aqueles de vos que vos é un pouco complicado o fice Simplemente prefirades o arquivo mp3 solto, pois eh, tamén, vos darei unha ligação para descargalo e arreando. Non vai estar protexido, así que vos mesmos, eu tampouco vou andar controlando, de se alguén está a piratear entre comillas ese audio e pasalo ás persoas que non teñan feito ese donativo ou asociarse, a min dame o mesmo, vos mesmos. Eh, vos queredes pasárllo a un amigo, pois a vos e a vos conciencia. Estaredes restando Un donativo a unha ONG que ben paga pena. Hasta aquí este trailer, que incluso é bastante máis longo que algúns dos episodios. Eh, vos animo ou non a que fagades ese esforzo para poder escoitar esas casi 4 horas ou 4 horas e pico, non sei exactamente como quedará, xa digo, de camiñata a 21 kilómetros non stop do que me foi acontecendo. Veña, unha aperta, chau chao, vémonos a semana que ven, aboriño meus